Образливо не пощастило. І вже такий випадок не повториться. Дядько Алекса Августа, плавнінша з дачі Пельче Едуард Робертович, повідомляв, що у Шернера є особистий літак «Фюзілар Шторх», що пілот Шернера АС, який пролетить і над просікою між деревами, на тому розвідувальному біплані командуючий інколи перевіряє свої війська вздовж фронту, а потім дає укол генералам, якщо помітить непорядок. Певне ж, після такого обстрілу Шермер учинить рознос опергрупам Фюреру Еккельну, начальникові СС і поліції в Курляндії і тепер жди каральних акцій проти партизанських і розвідувальних груп. У «Мерседесі» броня, як у танка «Тигр» виправдовувався короб. «Бив же я з кулемета бронебійними. Треба було по скатах, щоб квед звернув Шернер», – коригував заднім числом Орел. «Моя граната спізнилась вибухнутий», – пригніченим голосом визнав свій промах і кудрявий. «А ви...» «Повідомите своєму командуванню про цей напад!» Несміливо запитав Алекс Август. «Не варто!» – розсудив командир Кудрявий. «Шернера ми не вбили, не захопили документів жодного офіцера чи солдата. Єдиний плюс у нас – це фотограф. А як він себе проявить, бабка надвоє ворожила». Та й нас можуть вилаяти, мовляв, займатися диверсіями, а не своїм кровним ділом розвідкою, як уже не раз лаяли. «А що Галка скаже?» – обернувся він до радиста. «Я більш по електриці і радіотехніці», – спробував віджартуватись Галка, ховаючи очі, бо відчував, що вони розчервоніли, які щоки його знову лихоманило. «Оті, клятий фольдмаршал, не дивилось мені пляску виру проплясать, золотой пісок топтать на тім боці шосе. Ти ж танкіст, скоропе, броня кріпка, і не знав, куди бити з кулемета. Що вже розмахувати руками після бою? Вже завтра німці підуть у ліс прочісувати, і ми ще потопчимо золотий пісок». І протанцюємо танець виру і циганочку сербіяночку, а галка гопака. Чого ж ви не смієтесь? І короб роблено зареготав. Кудрявому не до розмов він аналізував відомості, які приніс від дядька Едуарда хлопець з колдиги, і сказане щойно фотографом Гіндаром. Щодня в порту по 25-30 суден прибуло кілька тисяч солдатів, курсантів училищ, техніки. Якого дітька їм потрібно в Курляндії? Чому вони не кинули тих солдатів на головний напрямок, у Східну Прусію? Що цим хоче довести нашому командуванню Гітлер? Чому, надумало Шернеру, займатися ілюстраціями до новоспеченого журналу «Курлянський боєць»? Мабуть, є ж зв'язок з тими кількома тисячами солдатів, що припливли з Німеччини, і фотознімками, на яких позуватиме Фердінанд Шернер серед гурту солдатів 12-ї танкової дивізії. А командування фронту посилало нас на 9 днів. Нехай не на дев'ять, на чотири тижні, протягом яких Курлянський котел буде або ж розгромлений, або ж Гітлер з усіх сил евакуюватиме солдатів морем, втративши шанси пройти сушею з курзами до Східної Прусії. «Як гадаєш?» – раптом спитав командир у радиста, ніби до цього він розмовляв із ним. «Той Жаніс Гінтер» выслезнуви из наших рук навзавжди не наибольше в житті він любить свою ілзу